Първата идея за размишление е една дума на езика на толтеките, на, на Хоатъл. Думата е Шочител. В езика на Хоатъл няма понятие за стихотворение. Те го наричат куикатъл. Куикатъл, т.е. означава музика със слово. Или по друг начин звучащо слово. Те пише хайли, което други го наричат химни, към боговете. Не просто някаква поезия, не някакво его, какво е преживяло. Просто обращение към висши светове, към боговете. И към цветята. Защото знае ли, че тези химни и обращения побеждават мрака и отвън, и отвътре. Значи Тук не става про за обикновена поезия, Говорим за индианската поезия. Хайли означава слово, проникващо в боговете. Това било една много зряла поезия. Те наричали тази истинска поезия слово в словото. Думата, шучител в индианската поезия назнач... означава Пожертвало се сърце. Казват и толтеките, и майките, че човекът е също цвете. И той се разцъфтява, и той овяхва. Толтеките казват, да обичаш, ще едно цвете, това означава да имаш отношение с сърцето си. Според маите, най висшето цвете е любовта. Те казват, човекът е роден от песента на любовта. Богинята на рождението, самата любов. Според отеките да гледаш едно цвете, това е умение да общуваш с сърцето си. И наистина, ако да общуваш, сърцето може да ти каже много неща, които ги няма в книгите. Може да ти каже нещо за своята специфична духовна сила, която съдържа. Разбира се, първото условие е, никога да не искаш да използваш цветето. Защото учителя казва, който скъса цвети, след време ще заприлича на скъсано цвете. Защото е посегнал на сърце на друго същество. А това същество записва Тълтеките казват Сърцето е особено цвете. То може да нахрани 9 пустини. Има такава поговорка Едно сърце може да нахрани 9 пустини. Те казват още Сърце е само това, което е устремено към чистата светлина. И то трябва да е устремено до тогава, докато тази светлина заблести напълно в самото него, в самото сърце. Казват още, сърцето е голям изпивател. Той изпива слънцето. Значи сърцето и цветето са голям изпивател. Тоест нещо, което е много възприемчиво. Той изпива слънцето. Казват, да искаш съвет от едно цвете означава да искаш съвет от едно скрито сърце. Самото сърце също умее да слуша. Особено музиката, тук става проси за цветето, особено музиката на прохладния вятър, неговите многобройни шепоти. Толтеките казват: Цветето е като мъдреца, чиста светлина без дим. Цветето е писменост, знание, мъдрост, път и даже, казват толтеките, наставник. Той е вестител. Той ти помага да видиш себе си, ако умееш да наблюдаваш сърцето си. Цветито ни внушава да се разцъфтим, да се превърнем, по друг начин казано, да се превърнем в истина. Това е неговия символ. И за това толтеките казват, шучител, т.е. цветито, знае нещата, както един толтек. Цветито има много тънък глас в своето скрито собствено сърце. Той има много спокоен глас и за това умиротворява и за това хората го търсят. Маите казват цветето е озряла песен, озряла истина, озряла откъде? От черната земя. От трудностите, от тежкия живот. Именно там, това е символ, именно там трябва да се разцъфтява човека. Не при някакви си блага, а точно в тежките неща, в трудностите. Цветито вади чудни цветове от тази черна земя. То поднася на човека благоуханието на истината, защото самото ухание означава зрялост. Въобще нещата, които ухаят, так такова нещо са и мадреците. Има в тях едно ухание. То се дължи на зрялост. Когато цветето е откъснато, неговото скрито сърце плаче. Цветето не е нещо земно, както изглежда. То е нещо духовно. Той е духовно слизане от невидимото. Той е външна усмивка на едно скрито навътре висше същество. Това го казва индианската поезия.